سجدې کې مبارک لري زم کنه زم داکه تمې صح کړه ترس کړه مبارک چلو راوې د څه جنو کې مبارک لري ارازه اته په کومه صدره غلي دی مې ان شاء الله ته تاسو پوهې ښه نه أنت من ویډیو صح کړه من ویډیو هغه نه چې دا خبره کله خوره شو یو يهود را ولګید مسلمانانه يهودونه ګرچې په د مدینه پاکه راولکه دې د سینګه مسلمانان دي وی د سینګه مسلمانان یي چې هغه تاسو چې کم دینو پیغمبر د حکم کو دا په پی صلیرا جنایت زمونږ پیغمبر حضرت موسی علی السلام راولکه ته زمونږ بلګو توبې زانو نه قتل ک لاقو حکم یو منه په یو وس کې اویا کسانو ځان قتل کو وی تاسو د پیغمبر د پی نو له د حکم نشه کم دی او دول کړي دي دا تاسو څنګه مسلمانانه دي دای اعتراض یو کو چوک يهودو کو ا دا بشله منافق او بخکاره کی مسلمان که کنا مسلمان خدای کنا ای اعتراض یو خدای جواب ورکای جواب سو ورکای به کی او کمچې مخلص مسلمانان دینه کپاوی باندې عزت نام پر اس کومه چا سوچ دان نه مړکه لکه محمد اسلام پکو نو ځانونه په مړکه ایا ته شو بیا الله <سؤال> په موږ باندې پهahanam کاوه او ککې کنا لاول وته د تیاری د کی اکبر وی وی زوته تیاری ما سره د خپل ځان نه د بچونه د مان نه چستا پلا کې قرباني یو یو شماس ابن قیس هغه به زمته تیاری عبد الله ابن مسعود به زمته تیاری قتل تا او باقی څو جلاوتنی جلاوتنی خو هي کړي دا کړي وته نه پرښودل دي کده نه غوي چې خو خبرې مکاوه مليحا دا بيڅه خلاصې جواب دی شوا چې دا غمنافیکم د یهودو کاکاګارونه دي جواب باندې پېښو کپې نشوي دا خدا عذل چا کړی دی دا حکم په سلنه کوي دا د یهودو کاکاګارونه دي خدا یو بل قسم دی اوس په پی پېښه دا هم تاسو نه دي دا بل چا نه دي اوس ته خپې شو تحقیق ته جواب باندې دا مانارې دي الله پاک کوئی ولو انا كتبنا دا جماع دید شبید یہود ا کثرت منگا لکھ لی بیا علیہم پدی مسلمانان او پدی منافقان او پدی تو چانقتلو ان پسوکم لک رسمہ کوتبہ انا قوم موسی چتا سوزان نو وجنے ابی من دیارکم دخل کورون نو وجے لک سرن ججلا وتنی اگوی نما طالب دا کار به دین نبی کړي إلا قليل من هم هغه له غوته دي چې هغه قليل په یوه کنا کلمہ تا توږي د دې آیات مبارکې ته نبی بابا دا خبره معلومه شوه چې عمر د فارا کاملان په خلقو کې کمی بل کو تفسیر به وشو کومې شو کاملان په خلقو کې دا به کمی شر جامعه کې د پر سره پروري آیته جان می کې راوړی دی مفر. او اوه کافی یې کې راوړي هه نو څه نو څه سامه پر را د دې لپاره راوړي دي چې کنه الا قليلن نسب و بينا پر استثناء قليلن رط و د زمير د فعل مرقوع على البدل من الوو فی فعلوهو کری اگر نه بدل دی او دا اولا دی نصب بنا بر استثناء جائز دی آو, او رب بنا بر بدلیت اولادا اے کافی ہے عبارت پر امخان ترپعو ترپعو محلیه و تنصب علا رب بنا بر بدلیتو نصب بنا بر استثناء شر جمعی اکی دیتا او کافی اکم لایا چلا ایا په کافي کې امر خیر دا معنا نه به وی کړي دا کار م کوي کومو د دین او لو انهم او کچرته دي فالو ویکرو ما يعز نبيhi چاغتوا اته رسول الله دي لکان خير لهم دا بر دا 파 بهتر وی په دنیا کې او اشد التثبيتا او دا بډې رزقات وی د جهاد تک وختګې د ایمان دی دول پهږي کله چوسړی او کاپه یو دین په امر دین کې لګی نو د ایمان روزانه ترقينه کوي روزانه ترقی کوي کنه وا اشد غذات پوي اذیت بوي تسبيتا د پخت د جهاد ته پختګ د ایماننا ترجمه راوې کې وغواړي وکما وا ازيدا تسبيتا احکاما ل ایمانې له له احکام به د دې د ایمان روزستوي امر توجه ویلا لګیره په دیشا هیده دتی چړې په کار دین کې لګیا دی نه ایمان روزانه ترقی کوي بل واذا لاتیناهم واذا وقت طاعت الرسول لاتیناهم بده توارکړې په خیرت کې ملتنا اغه دنیا سره لګېده د اخرت سره لګې د خپل جانبنا اجرا عظیما اجر دی ادب بیا د دنیا سره لګې ولحدینهم په دنیا سیرت مستقیمه عائشه بیبی مبارکه فرمایي رسول پاکور کیو یو صحابیاں یو صحابیاں پیغمبر علیہ السلام مبارک ته حضرت وی چیری ته خدای پیغمبر زو پکور کیم ما ویستر ته خبر کوم شتمه تزیاد کرن نه زخن نفس نه دمال نه زخن الفاظ نه هر چنده کله بیارام شمنورا سمستا ملاقاتو کوم نو وسه پریشانی میلار س دا ان سره سوچ کوو چې حضرت مبارک خو بې دنیا ک همیشه دی دی به و پاتې ی او به موپارتې کوو هلته که دوه خبري دي یو زما دا معلومه نه ده چې ذ به چنه تلاړ ش او که نه او که بیا بل پرر لاړم شما نو تو خو به د ل پې غم باران او سره په مرتو کې س ملاقات نه ز حرومات پوږې عشببارهکه پرما چې حضرت مبارک ته جواب بر نه کو پبدی کی اعادہ نادر شو وہ یہ روایت کردو دادی السلام غلام دی او رفیو قال المحدس دادی دې خبرې زمګری نلپ په ویو اته تکړه ټول منفسرین می بعده کرکړی د خلاینه لکه دانو می نه دی اړشته محمد یو ته الله چا چتابی دادی وکړه د خدای او در شلا مبارک اغه ما کب د عیدم دی نو کا دا کسان چی دی پر ورځه قیامت ما الذین سره دا هغه کسان دی ان عمل الله او چ الله میامت کړي په دی باندې چ الله په نیامت کړي دی چا یې طرقو دی اغسلور پرکی دی صلور درجی دی من النبیین دا پیغمبرانو دا پیغمبرانونا سدیکین سمنا افازل اتباع دا انبیاو او افزل اتباع اولنی اتباع دا پیغمبران او شوحدا شاگا مقصد ترسید لیدی پدای شام ترسی مالا او جانی دا خدای پلار چوار کرلیدی سوالحین سمنا متبعین دا وطبئین د شریر چاگان ایکان دی اولیاء دی وحسون اولائک رفیقا خبرته خبرتا اس نے اکتیتا پسکومتیتا اس فردے پیگئے کانا پیگئے مرگریا وحسون اولائکا او خل دی اولائک دا کسان رفیقا لجحت مرگتیانا او ذالک الفد ذالک دا رفاقت دی سلور پر قوچ دی دا فضل من اللہ دی دا په عمل ملا بیگی که دا خدای پا فضل ملا بیگی قد يطقد الله وكفى بالله اليما لمن يستحق رفعه رفاقه قم او كفيل ان اباكم عليه مو تسوق مستحق لديه من النبيين شددي سره سلام پس ما خلقت ته تس ماته دی فقوره ښه دوه چته درجه عالم دی او عامل دی نو د درپاقت په دامن یو شریف به دی د درپاقت په دشديه کې نو شریف پدریمه مرتبه کې دی د درپاقت په دفواده وسره سلام روه ممړتبه کې دی د عملی نشته نو د درپاقت په دچا سره د شوارش دا ور مو تاخه په دې د کدی درجا ته کې بپر کی بس د مشورې کې علما ډیر ځپ غږې دي خبری خبره قوم کنه ډیر په ناوخته کې او پیښې په ضمنه په مختصره وکوو به مدد دا ملاقات په سنگل کې دي دا څه بکیږي د کډې صورتونو علما ویلې دي چې دا د ولچته مرتبه کسان چی دي دا بد الله د مرتبه کسان تراشي ملاقات پوه ابو زر دې پاري وینا راتنو تادش نشته د یو بل نه بکلکو ګانکو کې به یو بل تموري درېم صورت دا دی چې دا دا لاندې مرتبه کسان ته اجازه ته شي چې تاسو برا پورته درجه یې والا ته اوخیږي andet mulaqat د دې صورت نه ورته معلومات وړاندې کړي دي کزات تفسیر روح الوانی خاطر کوټه یو خبرې مليږي چې تیکريږي خوګرانې دي دې رجاتې صاحب الله رضوالجلال فرمایي یا ایوها الذین آمن اید ایمان خواندان خوضو حضرکم اونی خپل حضرتا مانا حضر مانا اسباب الحرب اسباب د سو دا جنگ معالکو پاد اسباب دا جنگ نو کاغا ڈال دے کاغا زغر دا کاغا تور دا کاغا اس او کاغا اسی خپل تدبیر دے تدبیر دے ان کل سره تدبیر کوي دا ټول پس حذر کوم کې دي او کوم سمنا تيقظكم وحفاظتكم ونی شیخ فن بيداری خپل حفاظت او مار ته چومت راته اسباب حد دي کو هغه ابلن وی او کا اسلیحتن وی صحیح مزادات شو نو فن ټیرو نو بسراغه نما ته ویلو یو سریه د بلغزو ده سریه چاته وی چکه رسول الله پخپل نه شي اوبه دې چې کم دې نو اډنا مرتبه چدن راسو سلبیه کسان دي لسک کسان دي شل دی ديرش دی سلبیه تي دی. او ډیرجا کې سلوس وو کسان توي او بل اچ کم دې غزو ده غزو دې ته وی چې حضرت مبارک پخپل پکې وته داس طرح چې امتحاني په بخاري کې چکه غداگان رسولان شو کړی دي شمارې په کار دي شو غداگان شوي دي او پسو کې جنگ شوي دي پسو کې ندی شوي مداک ذ بیانوم نیما ګنټه پدې دي منه شم بیان وږي نو کتاب مغازی کې بکخې پهاوله وزراج دي دې خبره په تاسو ته حواله در کوم غره خدا هي بیان چته پوری شي فکر کړئ کتاب المغازی جلد الثانی کیه گوئے کتاب بخاری مبارک پر آجی بس نی طولو خمرو بحالو شی نپن فیرو لال شیح پا دشمن پسی صباتن صباتن جمل صبتن دلے دلے نشارت تے چاہتا سریی دا اوین فیرو جمیعا اویا لال شیح طول دا اشارت تے غزوی دا ایو ویا. فانفرو صبات اللہ شئی دلی دلی کلا چدا چکم دیف فرج کی فائیوی جحاد اب انفرو جمعیہ طول لا شئی چھ فرجائے اگر دا خبری متع توقعی کلا قال جميع المپسلون طول مپسلون دا خبر کرے بیدی جحاد تجب اطلال کرنن نمرافق بمپکی کلا کلویتی کلو دا کلا بپاتشو اللہ پاکوی و ان منکم او یقیناً بازت تاسونا زواہراً لَعَلَّنْ خُمُنَافِكُمْ دَيْكَ نَمُسْلِمَانِ دي. لَمَن آغَمْ خَامَ خَارَسُوكَ تَلُيُبَتْ أَنَّ تعالو زيو لا سَلْفِي خَبَرَكُمْ لَيُبَتَّ أَنَّ مَن بَتَّ وَآ بِمانَايِ ابْتَوَى لَيُبَتَّ أَنَّ بِرُسْتُكَ كَيْكَ بَخْلُ رُسْتُكِ ها ها بَخْلُ رُسْتُكِ بالپاګي دي ګردا دا بپړې دمه یو بل آسان من تبطئ بمعنى تبطؤ من قدما بمعنى تقدم كما په المتول المختصر نذا تبطئ دي د تبطئ نه مشتق ته په معنا د تبطئ دي نو دو متعدد دي په معنا د لازمی دي لك قدمه دي معنی نو له په خپل لغت کې دي په معنا د ک لمن خام خغسوتی چ دې رستو کېږي د جهاد نه په خپل رستو کېږي نو څنګه اوس ځخه بل دي په هیڅ پابد کو کله ته اور ټول شی تاسو ته تا. مصیبت المصیبت لک قتل هزیمت شو نو قال دې وای وایږي څنګه باندې وکاو وایي څنګه باندې وکاو قد ان عمل لا قلیه وایي فزلو کنا پما باندې اذ لم اقم اقم شهیدا بېګې زکه چې زنهو مددي سره حاضر په جنگ کې نفع او ثوابه کما اصیبو. ما ماته به مصیبت راسيلې وي لکه دې په چورځې ده وارادتها او ولئن اصوابکم جو طرف ته خدای اګه چې ته ورسيږې تاسو ته تا فدن بالا می قسم دل. والله لا می موته ال القسم نی ولي په ان حرف شد داخل لیکل دي مولا لیکه لري پنرکات کې لیکل دي چلا می موته ال القسم په حب شد داخل قسم دي یو موته allele قسام دې نو زمایه قسمی کچته اورسیږي تاسو ته تا فضل لک پت حش وا غنیمت شو مین الله انه دې یقوم لن مخا مخادی انتظار قوا خدای دې قولو د مقولی په ما بین کې یو جمله متریزہ ده چې دا د متعلقاتو د جملې اوله نه ده دا څه ده لکه نو نه دا قرعه میا نو د ګران د تنص پروگرام نه تکنه دا, دا, وبينه وبينه وبينه دا, دا, دا, دا, دا له ا کلم تکم بینکم وبینه و دا ک جمله موترزدا او دا د متالقاتو د جملې اولانه دا چقد قد انعم الله علیا دا جمله موترزدا فما مابین د قول او د مقول کی یقول النبی او ا او تک چې دی وی کنه چې قد ان عمل الله علیها ک ان وی کې شاندار دی ک اندا صحیح مخفف باندې دی او زميري شان مقدر دی. ک انه وی کې شاندار دی لم تکن نو بينکم په ما بينه ساتو کې د دکي مودت ما رپت او صداقت نبي ځکه ان عمل الله علیه جل مکمهم شهيده حديث ويو ولې عظیمه نو زب کامیاب شي به په کامیابې نو سره لوږه کامیاب باندې حاصله کړو او ما بم یو حصہ د غنیمت اغشته وکنه الله پاک رب الجلال فالوقاتل په دې لیکي جواب کوي څنګه چیرورات د دې دنیا مال غنیمت ته پوزه عظیم به پوزه عظیم دان دي بلکې بل او دا فوز فو عظیم اسے مبتن ملاوی گی بلکسو جہاد فی سبیل اللہ فکارت علی بب ام ملاوی گی اپنے پوشوئی دو خبری میں اکرپایات کے دری مدادا چفل یقاتل کی فاسد ما فاپسی حید این ابت المنافقون فل یقاتل فی سبیل اللہ کدا منافقان تاخیر کئیو نقل یقاتل اد جنگی کی فی سبیل اللہ لئی علاق کلمت اللہ الله بخودې کې نفورته کور د کلمې د خدای الذينا اغه کسان يې شروعن الحیات الدنیا چې بي خرش بي جوند د دنیا بالآخره په مخابلات د جنه قدرت کې جوند اخرت ته علي او د جوند دنیا ورکې په اخرت ته په دنیا ترجه ورکړي دا کنه ورکړي ورکړي دا راذی او من یقاتل اوره سوک چې جهادي وکفي سبيل الله نو پيوختن و یستشهد به شہی او یغلب او یا الیف شو پخپل دشمن باندې هغه مغلوبتو نفصو پن تیهی فیکل الحالتین مصدر د چمن باور کو د اجر عظیمه پدوار حالتن کی نفوز عظیمه کان یا دی په جنت ته خواشنه حاصلیږي نو منافقین شاهده لو ول جهاد به سبیل الله کوي او رسول الله پاکوي دا شغل جهد نکوي د دوه خبرونه يا خداره کلمه اعلان د کلمت الله ورشي او بل پغمکه موظمه کی چکم غریبانا مسلمانان دیو بډاګان دی ايا زنان لدې او, او ما شمان دی او کافر په باندې سختې تیرې نو د دې سختې نه د مسلمانان ولی نقلا سوای پوشه دا دی خبرو د پاره او ځانګړي بس را دی ومالکم سو اذبان ده تااس او مالكم مده خبره ت لا تقاات لونه چې تاسوونه جج في سبي الله دپار د ااع كلمة الله او مستداف وال المدافين س دا مستد فيين عدتي ف السيل الله بادي او مض وفي تخلي المداف او پخلا سولو د ځعیپانو کې اځیپان شورتي من د رجال چې بډاغان دي او بنېسا او زناندي ول ولدان او ماشومان دي الذین یقولون چاوی وی په مناجات او په دعا کې ربنا دعو دعاګان وکړي ها ربنا ای پروردگار زمان اخرجنا خدای تمانګه اباسی من حاضر خلقیت الظالمین د دې کلينا چه ظالم دی اخل د دی چه زمون د پاره ده س دی دا توسیب به حال متعلقی دی کلی ظالم دی قصیدون کې ظالمان قصیدون کې چه دا کلی چې مکه معظمه ده چه زمون د پاره جیل خانه ګرځیدلې دا سره د دی نه چې د خدای کور فقیر خو زمون د پاره جیل خانه ده که خانه ده کنه دا یو د واشفه به مدوای کړی دا او وجعلنا من لذون کا او خدای تو کرده از مونږ د پردخپل جانب نګولین پیګي متوللی یتولنا امورنا چغت الصلوب زمونږه د کارونو کی او وجعلنا ای خدای تو کرده د نن لپاره ملل د پردخپل جانب د نصیرا مددگار دا دعوه یې قبول شو چې حضرت مبارک فتح مکه او کړه طالبہ پی تر کوهې تاسو د چې حضرت مبارک فتح مکه او کړه فاطم کله هجرت نفدی بان لی عطاب ابن اوسید آغی پی بان لیوالی که گورنر که آغی راولگی ده او د مظلوم د پاره د ظالم نبادل واقش ده ناقصره جنو من نیرنیش ده ویعی کبولی شوکنسو واجعل لنا ملدن که ولیی ده ولی ده مصداقو کرده ده ابن اوسید چا حضرت پی گورنر مقرر کو د پتخیمکی نبستو واجعل <مديني> تلعا. او په مدینه منورې ته لا دا شلېږي او الله په کوئی د اذن وسه ما خلقت خر خودونه دا چې د مغلوبیت ته کیدو شیطان دا پر د شرط پکا دی تالي به پککوا الذين امنوا هغه که سانچې ایمان وروړي دا شرط دی اول شو د مغلوبت مغلوبیت تا قید د دا د دا شیطان اما کسان چیمان روڑی دی و قاتلون فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ سمانا دا شرط ثانی دی یعنی مغلوبیت تا قید الشیطان دا پار دو شرط یو ایمان دی بل اخلاس دی دا باب درا شنکر دا پار جاہاں کئی کدی یلا دا کلمت اللہ دا پار دو زیم اخلاس دی دوالا شرطونا دی ووید دل دوالا شرطو ففسبيل الله كي بهم شطراله اب الله پاک وی چولذین کفرو ارکسان چ کفیر دی او قاتل وو وی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت بلار د شیطان کی خدا پاک وی فقاتلو اولیاء الشیطان قتل ک وی جنگ یېګه ویګه د دوستانو د شیطان سره و حمل کفرا هغه کفری وسرو جنگ یېګه ولی ان کید الشیطان کیک سره تدبیر د شیطان چې په مقابله د مؤمنانو کې کوي کاند ویفه دا زهېته په نسپخت رکھے د الله تعالی چې په مقابله د کافرو کې کوي نتا شرب د خدای معاونت او د غی نه بسل به معاونت بمبر جنگ یې کوي ټکټی دا چې کاروشه چې مقام موظما کې پیږي صحابه کرام وګوره او او دې چکم کوم دې دې مر درخواست در چې حضرت تمه اولي چې کوم دې تمه اولي د جهاد امر نکي حکم نکي چې موږ جهاد د خدای پلار لار کې دې په موږ ډېر ظلم نکي حضرت مبارک وتوی ماتلا امر په جهاد نه دي او د سې زونو امر شوی دی چې یو زکات دې او بل صلات دې هغه مامور به با مراته غوي او جهاد لا مامور به نه نو قلی سمع الله سبحانه رستی دی چې الاول اسلام د ځان پکاردا نو په دې به اسلام د ځان او شینو بیا به جهاد کومه اسلام به بلوټه جی او بیا چې کنده راغی آیات ته جهاد ها آیات اولنیه آیات ته جهاد کوم راغله دي وزن للذین یقاتلون بأنهم یظلمو و الله على نصرهم لقدیر الین قت او آیات اولنیه آیات او جناب پا اجازت جحاد کے دل <سؤال> مخ کے صدا پاسا اتیا آیاتنا نازل دی چه چحابِ کراما دا جحاد معا الکفارنا منی دی دا والا نیا آیات تی چه دا نیا بلش دا صورت حج کے پوو اللہ سم اپارا گراف لی صورت حج آیات میراتو بی خان قُزن اللیلذینو یقاتلون مدد قادش مجدان آزل شو اند باصل آزام نو مخلصان او بعض مخلصي نو لګیدل او بسو د دې نه دا و ته تبعان ګرام مارنه د نو خپل اقرادو په صدا وحدت دا پر د ذې مار پرمیش کو اوس ولې چې کم دی نو او یا دا دا تحقیق ته ثاني بابا دي دا, دا, دا چې دی کنا تبعان په دوی باندې د jihad ګرانو لګیدل ښکته او د ویچله مکه ته په تنیل کته لولا اخرت نه اله جلن قریب دغه قول د دنیا د دې شوبې نه الله جواب کيو او بعد ویچ نه دا پیږي لکه امام فخرودی نه راځي تفسیر کبیر کې ویلي دي چې دا منافقان دي دا قول د مخلصان نه دي بلکې قول د چا دي د قدمه مذهب فقيه تفسیر روحلبانی کې ویلي دي بېږي چې دا قول د مخلصان ودي خود طبعا او ایمان په خودی نه راځي ویچ نه دا قول د منافقانو دی دا مسلمانانو خبرې دی هیڅ خبرې دی دا د مزه بدی پیاات الله په کوی چې انتره ايته نو ګوري للذینا رکسانتا پی لههم چدی ته ویل شي پی لههم چدی ته ویل شي په کی او په ابتداه هجرت کی وی ته ویل شي چې کفوا دا سوراب بن کې خپل الله سنا ان قتال کفار اچھا د کمشه امر دی ناوی باند را تک کوي واقع مسلاته د مانځي تمام ساتي پابندي کوي وا دا ولي دما د وقت کې سره د امر به هې دي نو په فلم ما پته وار تر څو پر شوپ باندر باند کې تاله چې مارته ايات وي من هم ناګنه یو ډله د بينا يخشون الناس یریگی دخل کو ند کافرون کخشۃ اللہ پشان دی یری د خدای او اشد خشیا او بل اشد خشیا بلک ډیر زیاتہ جہت یرینا بعض علماء ویچدا او په د بل دی او بعض علماء ویچدا او د فرده بعض دا سی یری دل کافرون لک خدای نه او بعض دا سی یری دل کا څنګه چې دا او دا, دا, دا, دا خدای نه یریگی د کافرون دا چې د دې چې خدای نه نه یی حضرت امام چه ښه خبره کوله وویل الله خدای کګریبشتانو رحمان او رحیمان دی کڼ دی راغنه د نړۍ رنکی او کاثر خالص فہادی په مسلمان کڼ دی تا پټلې ما خیر پروی مکه و نو بدا خبر میتا ته کړل وکالو جی وی چربنا لمکه تطا تا ولی پرسکو الینا القتال نو دیکین ویل چدا قول طبعا دی اپلن ندینو گنا پک نشي ایا سو دور د دې قول دا منافقانون منافقانو دی دا تحقیق د شیخ فخردی نراجل ويګي لولا اخرته ولې دا مونږ نه وشتو کولې اله جنن قریبه لونیټی نزدیده کولته چې حضرت متاو دنیا چې پیګي چې سامان او د نپد دنیا چې نه په دنیا چې رقلیل دا کمه ده پیګي او راځي د پنات اول اخرته او اخرت کې مشتمل په جنتی خیرون نامر انسان دی خدا څخه پره نه لمن تقا في مخالفه امر الله دا غذب چا پرچدان ساتي او تقوا پکی وي د مخالفت امر الله نه دان ساتي ولا تزلمون فتيله او تاسو باندې بظلم نکي پر مې خدا د فتيل پر مې د فتيل ترجمه کړو چدا غ دی چ پدا قبره د تخمه خرما کې پروت دی چ ضرب المسل دي پس څرګر کی اينه ما یعنی پتیلا سمانا اوس ترجمه یې یعنی مفق ها دا خوله په ترجمه شومې دا شو پټي یوهون دي او پتیل چا انری موزی اا انری موزی چې د دې خرمه په شک کې او په دې قبر کې پروت نو دا پټي یوهون دي ظلم باندې دا ولا مو د دې ترجمه کړی دا پتیلا سمانا شیان تاپحان شیان یو معمولی یوهون او پیغندی اوم اداغی وجدادا چا اینا ما تکون کم دیکی چتاسو ای یدرک کم الموتورا لانکی باتاسو لار مرد ولو کنتم اگر که ایتاسو فیگی پی برو جم مشیدا پا آغا کی جمد برج برج ستو او چت بیناتو بینای آلی تا برجو ای بینای آلی مشیدا مرتفی او مخکمی مشید چونه کشی او پورتا ادا ودی يرورا زکه موت مقدر دی او شے مقدر به په خپل وقت دی مقدر کې کی واقع کی کنه خود واقع کیږي ترازی <تصفح> اسدا خالص منافقان دي اسخه شیخ فخر الدین رازی چې او یی دی اعلی مولوی شي خبره کړی و نا غوړی خبر ودی خبره نشته دا خو قارپونه دی زی مدینه منوره ته چراله کنه پیغمبر علیہ السلام نو په ابتدا کې يهودو تدير از جاته فراخ ساری پراله کله چې تکذيبو کو اعناد باندې دل فقيري پراله م منافقانو دا خبر شوک پیغمبر دا سره چې دې کلی تراغلې د پمنګ باندې داخلي لا تان کړي الله پاکوي و ان تصبخهم کچته اورسیږي د منافقانو ته حسنۃن په يہ حسنه لکا پوراق ساری زوی پیداش یا وغیرہ نو یقول دیوی چا حاضی ہی من ایند اللہ دا دخدید ترپ ندی یعنی دا حسن اتفاقی دا دا سدد برکت ندی دا محنان دا جی دا درسولہ برکت ندی دا یعنی حسن اتفاقی دا و انتو سب هموکا جتا غرشی دیتا سیئتن بدی لکا زحمت قادساری تتلوری پیدائش یاوګه یاقولون ذوی جہاز ہی من عندک هذه من عندک دا ستاده تدبیر نا پمنګ دا تاروشه ستاده دی تدبیر نا پمنګ دا کاروشه قل حضرت وا دا اجماع دی دی تفصیل دستور روان دی قل دم من عند الله کینی کدو کبد نه نه جان ته خره نه لا ولی خالق د نیکه او د بدې سوک تی الله دې کې دوی کوم خپله پیدا کړی دا کبږي دا کخصه یې دوی خوده پیدا کړی دا حکم بد دی نو د امتحان لپاره پیدا کړی دي کنه والله په خپلې په ماله القوم څه دې قوم لری چې دا منافقان دي لا يبقوا نا کلا یکا دون یکقوا سممبالغه نه پویږي کپوې ته قریب نه دي صحمبالغه زمو بالغه کوم نو تقریبا د پونیا تا موخه لاغې تاسو غره څو ډا پات لري دا شنو چي لا يفقون نلا یکا دونا اللهم قريبم ند يفقون حديثا چې بي بي شي په خبر یاني پیږي فقاهه توفيت قريبم ند ي پوي خو الله پاک دا تفصيل دی اغه ایجمال ما دا تفصيل ما اصوابك ايها الانسان من حسمتن محسنینا <فمن الله> <واما> من الله وایا بهتبار الخلق والهجاد او وما اسوابک من سیئات من نفسک بهتبار کسب والهیل نکاسپایې ده نو مخکې چې کله من عند الله او دته به چې نیکه قدره پاره ته بدیدا استا طرف نه غوړ نیکي او بدید باندې خدای د طرف نه دی په اعتبار د خلق او د ایجاد او او ني کې د خدای ته طرف نه ده چې دا د خدای فضل دی په دې کې کنه د خل په یبه او ودیстаў د طرف نه ده په یبه د کسه صحیح وقفه نه او دا شرقای دوه کلي چې چا وی دی هغه تاسو نه دو چې ديني ویل نو هغه په دمان ځان نه د جوڅل کې شي ترسم يرورات دا ته خبره بلکو. زنا قب... د جنا پیدا کول قبيح دي ک کولې قبيح پیدا کول فیدې طرفه کړې دي چې الله د انسان ته غور دي سنته تا قوت ورکړي دی د خدای طاقت ورکړي دي د او اوسر د دین دی ونکینو انکار نه او چې نه دی په جنا قادر نه دی نو د کیسه کمال دي شریف شریف دي تا تخشه کمر خو پدې کې لیکنه تان یبې ایمان پدې ته وای چې خپل سر د او کته تپین ته خو او ارسلنا کلناس رسولا لناسه لجميع الناس لاندې پر د استقرار ته موږ لېګلې د ټول خلق د پاره د مغرب نن تر مشرق پورې د شمال ته جنوب پورې د سړه پورې ساده او کفابه لې شهيدا او کافی دی پاکو کو غواش پر سالت خودی غوی در صلا پر سالت صلی المعجزات اعطاء المعجزات چا خدای په حضرت مبارک ته معجذی ورکړي الله په کوی چې مایو فی چا چې تابع دی رسول او کړه فقد اتوا الله نذ تابع دی د خدای وکلا ولی دی مبلغ من الله ندی بیم او من تولد او چاچی اران جو کښتار تابي دارا نه تب په پینوګم جن کېږي ولی سکه چ په ما ارسلنا کا ا ممن تولا فلا تحزن تم کم جن کېږي ولی دا علت جلای معروف دی په ما ارسلنا عليهم نما غنی لے ګلی حفیظه رب یبان حفیظا چې تب حفاظت دی د مالکه او د ګنا نه به ساتیک تا کته سر پی پیغمبر هدای انما আলাইک البلا وعلینا الحساب از دې کمه شر طالبان من یتی الرسول فقط عطا الله او من یتی الا اتوا اهو کل شی ان و من یتی الرسول اتوا رسول, رسول الله چتوا باتون سما امرنا طاعت بس کار زمان حضرت مبارک ساته تعدیداري بالکل چسوه پتر سترغي قبلو دابهي تعدیداري په بل طرف ته پي زبر خرجو من عندک مم مجلس استاد مجلس نه قزي نبيته نو, نو دشپی مشورې کوي نادا بيته منادي اے طالب خپ ایا ته فکر وکړه بعض مفسرین نوم یې علامه دوکه شوې دي پکې مفسرین په دې دوکه شوې دي بیتوید ا بیتوی پش ازل کی ګرځ د اراده فزل کی ګرځي او ما دا ترجمه نه وکړ بیتد شفیما سوی کوي یو پای پدوینه غیر الذی بيد اغنا تقول چې دغه طوائف ته تھاته وی نتا او جو ستاند جنيب نقص دي نو بیاستانه پرماندي کتابيدار نا پرماندي دا ټول سچرا سچرا دي دا واحدي مون نسي غيبي پيل مزاري يقول يقولان يقولون تقولو ا زمير په کراجه دي تو اي پيتا ا مخاطب شغه نه کي ها رزدا بهما چکه مون فسری مدا ترجمه کړی د چبیتہ فضل کی گردش را گردش نو فضل کی چوسړې خبره گردش مولا یو یكتب ما یبیتون پاغه مرتب, <غی> مرتب, مرتب, <غی> مرتب دی ها چ فضل را گردش نو پاغه باندي کل مرتب دی کاغه باندي معقضا نشتا نو مالم سره چکه مترجمه رہی بش فيه مفریق کی والله یكتب خدای پاتږي په عمل نامه دې کی ماي او اسيتي د ملک کتا ما يبيتون اق چدي په شفي مشورې کوي نو بس راځه نو راځه چستا چ بينا پیږي کنه با امره د انهم د بينا راز او کا مومنه خلک ته مالا د دې په مونه تسریم او پین نو خلاف الحکمت عمر کویم ما د چ ادب خلک دې چې پروي چې تخ فل مرغبي وجي ما رسول الله منافقان ول نو وجلې رسول <سؤال> الله <سؤال> صحابو ته وی چې مناطکان نه وجلبه زګه خلک بغیر جابر وی چې د خپل مرګري وجدي دظاهر کې خپل مرګري دی کا نفا اری راهم دی وی نه راځو کا او توکل علی الله خدای باندې توکل وکړه ته کورنه په خدای و سپاره وکفا بالله وکیل او کافیه خدای پاک وکیل یا نه کا ساز او حاجت روا او مشکل کوشا مپووز کینه الله په کوئی چې خیر افلا يتدبرون القران اي فيديو ور پیکر نه کوي په قران ماتکه قرائت کوي تدبر دي تدبر تدبر څه معنی جو ور نظر او راوكانه من عند الله اکه چرته دا قران یذیم نه جانب د غیر الله نبی کما یقولون انه لوجدوه په اختلافه کثیره په کې بیا مونتی وی فيه بمذامینو په دغه معنا لیکن دا تاہی باطلم فل لیکن اختلاف په یقینی شتا نو معلومه شوه چې د جانب د غیر الله نه نه دي د جانب د خیر نه دي د پم ضمانینو کی یا فلپفت کی یا کې سم نقصان شتا نشتا لپس کې خلل نشتا پمانه کې تناقض نشتا نو معلومه شوه چې رسته چاند اووی زاجا خو اور کل چر شدېتا یا عمر علیہ السلام بسټ یې یو کله طالب دې خبرمنه لګان یو بر ته عمر علیہ السلام علیه الچه نو چې به خبر را چې مجاهدین کا خیری په غټه کې دي نو الله وی دا خبر مخروه وي کې ولی الحت کې باګ کا به جاسوس پاو خبر شو نو کا تیر ته خبر ورته نو وی دا وی دا پر ته تیاری وکړه دا خبر خاط پر ونه وکړه او کوم مخالف او کساو کوم جهاد په خو کېو فیر به دا مخربه ولی بل ته د مسلمانانو زړه نغور دیګي مخربولي په هیڅ صورت کې نه دي پښکوینځه خړږي په خورا ولګي دی بدمره خبره کور اليوم دا خوفه او د عمل الله په کوئی زیدان ج احمد کله چلاشدې منافقان ته امرن یو شان من الامنی د امن د مجاهدنا الپلام ایواز د مذاپل نه نگی او یا یاده یری د مجاهد عذابو بی اقشو به ناغفرین په خلکو کې او وان قرون د دو وان ندی خو او نه پکوئی بل دې کې به غبار ترجمه او تفسیر حلمانی نکو مچ اس غبار فکرانی شي او دې رحمت ماجدالحل شيخه ولوردو او کج وی چې ترتکړي وی دا امر رسول الله تا او الاله الامر او صاحبان درایه تا امر مده سو صاحبان د اقابر صحابه او نا تاسو دې کې اکبر په ورته اګم عثمان طيب علي شيخ عوب د اقابر صحابه <تصفح> نه لا علمه هو وا طالبخه عالم دا پ معنا دا عربی ادا هوي مقول یا بل مقدم دي ده مقول دي او الذين موصول دي يستنبطونه يسلدا موصول سره دسلین په ایل علمه دي او دمن هم فالم پوری متالق دي به ترجمه دي ملع الہ ما هو نو پوی شوی بوی پدی امر سو پته پیشوی وی هغه کسان یستنبیتونہ یو طلبون تحقیقہ چا طلب کئ د تحقیق د خبري د چانه ب پته پیشوی وی من همدا کاویر صحابو د رسول اللهنا ب پته پیشوی وی چر دبی خرول پکا دی کخوربل دی ندی پکا یوږم پکنا الله خبره کئ خفی کو دی زیاته خان دا اے دا تکي یو زديده کي راغلي یو پاوله پارا کي مایه خددا پکوران شريف کي بل زي نشته غره قام دا تکي غره بل دی نشته ولو لا حول الله اته چرته نبي پتا د الله پتا سبان دي بي احسان د رسول به انزال القرءان فضل خدای پيقر علي ګړو د پیغمبر علي سلام او پنا جل ول القرءان يبي او رحمت خدای چاغت توفیق او هدایت ته خدای دی چې توفیق دې او هدایت دې نو لکه تبعت مشیطانا تعصب ته دیداری د دا شیطان کړبه مگر کدا پیغمبر او دا قران الله نو نه نازل کړی مصهوبداری به شیطان کړبه الا قلیل کسانو په بیا نه وکړي اگر ک پیغمبر د خدای نبی اگر که قرآن نبی نازل د دین اومه دغه شتي دا څوک ابو ذر غفاری ورقاء ابن نوفل زید ابن عمرو ابن نوفل بحیرہ رهبو او مؤمن د سوره او توبعی اکبر دا رکسان دی په زمانه د جائت یت کی مسلمانان دي کړي دا غنټو ویلو کنه په هیڅ ن بیابم ویتابیداری نو کړې لکه یو داغه نسدی ورقه ابن دی رسول الله پیغمبرو چده به قص جندی قص جندی موتا داودنم و ټوکړه نذبط اثر امداد سم مضبوطیل دا دا په ټوپن واخدیه بیله د تر ریو کنه پېږې څوک یې چترو څوک یې دارانگی زید امنی امری منو فیل چھتا جاہیت پا زمانہ کدا چھگی والی عربم واحدم ام الف عربم واحدم ام الف ربن ادین ازا تقسمت الامور ترکت اللہ تول جميعا کذلک يفعل الرجل البشيروا داتکه په زمانه د جاهلیت کې وانه کني وای ربم وحده ام 1000 رب ادینو اځه تقسمتې امور د یو خدای ته بیشم کپه زګونو خدای ام هر کله چې کار نه پي او دادا کار او دادا کلی دادو دادا کوي او دادا کوي ترت اللہ تو والعزہ جمی لا تو عزوت پر او کذالک یقال الرجال بشیرو چې سري بناب یا اوتام نه کار کوي داتا خبرې ته دانته کی, کی مرغری قران شریف کې بړزې نشته دلته خزاں سوچ مکمل په یک چته د دې په حقیقت پولیس او دغه تعبیرونه چې نبی الله سلام مبارک او بد اسو حمنا الاسد ته نو ویکسوکنذی لاخر جنن ولو وحدی آیات آخر بھارا کرارا لیجا آبیا بھمگ آئیتی لاتاکی قولوی اتاکی لیجا فنلا پا قوی چپا پا قاتل او جنگ یہ گا ہے فی سبیل اللہ پلا بخدائکی لا تکلپو فیگے تنش مکلپ قولی فیگے إلا نفسًا إلا في نفس كما غير په پيل د خپل نفس نه حضرتونه وي چې الله فرجن ولو وحدي ها او تیزی المقمين لئن ها زمان سب او تیزي ورکو مؤمنان اتا پیږي په او او او اوسوبيان یې راځي کول وکنه او خدای واقع کنا اقدر نامیم بیلو دے دے حوالا میں برکڑے وار اصل لا پرونیتا تبی قریب دے چخدی پاک این کپ بن کی بأسل لدینا جنگ او شدت اگر کسام چکا فردی واللہو شد بأسن اور اللہ پاک دیر زیادتے حربن و سولتن دے جہت تحملینا و اشد تنکیلا اور دے زیات دے جہت تعذیبنا اور دا عذاب برکولنا اللہ پاک رضو الجلال فرمائی من یشپاو چاچه شفا رسو کو دیو چاڑا پارا شفا تن حسنتا شفا رسو کو لی شفا رسو کو لی چاہتا ہوئی پکر کوا موافق دشریق طرح خوال دامانا دا شفا مسلمان دا پارای دنا دا پا دا مزریوی یا جلب من او خالس لرزا اللہ وی پا دے اجرت چتن یا گشتی شوی دا شپاره ستارہ زمانو دا مسلمان له اقدام پدی کې مسلمان ته د پد یا جلد منفعت کی او دا شپاره پخراه حیثیت په دین کې سړي مشوره ورکوله کا هغه منل ډیر خدا کوي نه منل نو تاسو سره تعلق نه وي نو څنګه ته ما وځه لکراځي چې ته بينا نه مرېږې ته جماعت ما دې ته دیو خبرې分享 کړې وغاینه ته باندې را غاینه ته باندې په رسول الله مبارک کا سو تاسو باندې ويږي مصری مبارک ته په دې خبره ته مرحبا دې دې خبره قامه په دا بریرবিবি چې ونه دا نو ویسی او سړی دی غلام یو غلام کله چې بریرবিবি اجازه کوي حضرت وطوی ملک تبوز عکی پکړی لته دخل اندان مخصوص مالک شوین نو کو د دې خوند سره پکاتیږي د مغیس سره حضرت مغیس له کده سره پکاتیږي او کنا سو د نظام جدا کې نو ستزاد شي او دی غلام دی نو بس ٹھیک دله لپاره اختیار دي د اختیار رښتوی کنه یا رښتف وته وایي ناغره دا ټیوی وتی نن بصره دی بس رو به زماده ته ساجر شتبا ان عبد الله او چې اه بابا وی چې دا بریله بطلاه خلک ته په مبالغې نه مو هیڅ پوڅراوه مو هیڅ پوڅه ګرځې ده را ګرځې ده او بیا چې دا جنه چروا او یوخ چې به لاس خبر یو کړې یو بریدې د تاسو پیښې ده د کنا په باندې د دې خبره ده کنا کله په مهم کې د خبرتیا د پیل خبره ده بریدې چې کم دې کته دې شفاطه او تیمه کاری چدان کاندته تاسو پیو کنا عمر سره پات شه دې حضرت مبارک پیرانې کوټه اشبي فرمایې یو الله مبارک بریدې ته وچ بریدې یره دمو بیس چ دې کنا داسټه خاوندې او استاذ دنا الوادن دي لو راجع تيه لو لا لو راجع تيه قدت رجوعك نرير بخير نظرته وخبركم خلق سوئي منقو خيار مجي داد نبي عليه السلام دكور اين زادا اغي وطاوية حضرته وخيار نشت ان السبادوان اكبر نين سوكنا فيه جيجي لانكنا وطاوية حضرته دا تمات عمر كمشوره دا که امر دې رسول خو په پستر قبلی او که مشورې وی تصرې امر کوي کومشوره راځي وی انما اشفقو وی زخه امر نکوم شفاعت مشوره در کوم اشفقو ټکی په حدیث کې وی حضرت شفاعت ته نو ضمانه تعهد رسول الله مبارک دې ته چته تندې غونې کړې رسول الله مشوره غوونه منله مشوره یو نه منله ا موږ وی زمونږ مشوره نه د منلې نزه په ځما د سر مړی جندې پاتې دي هر وردا د دې شپه دین کې څه حیثیت دا تا هیڅ پر کړی دی وکړای چې دې کې لري خدای دې تاسو خپل علی ان شاء الله په یوټ کې بپېشل بشریت هر هغه شپه دین کې کومه حیثیت دې دکته تاسو چا صرف مشوره ورته وي تاسو مستحبه مثلا د کويمن نه ډیره هغه دا په کنه جنکه د دې حیثیت تاسو پرځایئ کوم دي وله دا په شریعت کې راغلي دي نو خران شریعت په خداه راغلي دی زه حالت تم پس پاره هر کله تاسو د احرام نه وځئ نو ښکار کول ته واجب دي او سړی دې کوي دا سر خو نه ده الله په خیر نو یقول له وبرد لپاره نصيبن ریسا من ها بسبب من کمن دې من دې په سبب د دې شفاعت یا حسنه او ومن یش په اچاچه شفاعت او کوم شفاعت مسیئتن ا شفاعت کوم دې سو بد چاغری چاغه مخالفت شریعت نری مخالفت شریعت نه شفاعت وکړ نو یقل لک کفلن دې برادر لپاره حساب حتکه نصیب د تکفلن تکمن په عبارت ته ته د بلغت التاكي سوي نسيبون دلتاكي تپنون بلا باركت وي دي کنا دبا تپنون تل بارت تل کفلن دغه ایسبه منها کبس بعضه او دغه شکایت سی او مکان الله ولا کل او دی الله تعالی په ارش ی باندي مختبر د موقیق معنا په سرطالب سره تعالی به وری وکنا زکه دا موقیق ته قوت چته و ایماده هیه قوام البدن چپه دی باندې ولاله د بدن دانه د موقیت ترجمه په مختجر صرفی وکنه قدرت بدن په چ قوت ته کنه بس عربو کده فن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وی جو ठो وی دی وی شی عرب ایوب پرملہ ویادت کنه او چې تاسو نه لښو حیاک الله بس حیاک الله اکا چې ده یو بل ته تحیه کوي ورته ساده کا تحیه بدله چې السلام علیکم ابن عربی وی او خاطب ابن جریر وی چې ده السلام علیکم سما نا دا دا فرې موږ سلام او دا مان ادا دې دې کرا سلامتیانه دي چې زل تا تر خاطریګم کنه نده پدی پدی حضور جماعته بتز دم ما در zarar نصالمه دی ته سوال د سوي دی ته سلام د سوي دی ته سلام د او چې بیا خلک د مجلس نه پاجی نو بیا په سلامتی کوي محفل سی وای دی د دې تامنه چې اسلام علیکم سلام علیکم و دا مانا د لکثرنګ په حضور ځما کې تاسو د کرنه زمانہ صالح وای د دارنګ په غیبو بابت کې بابت بیا صالح وای د غیبو حضور د دینځا ضروري نه دی سلام نما او سلام او بیا پکې اور خپل خوش مرګي په تاسوای په پکې پکې خاص چا زموږه چې باید په سلام او تشاورې نه وروه او غږ زموږه ولا مو تقریبا شاپه نو سړی په باده پایې بارکوټیو او دا که په دې کې داراږي سلام ده ده ده پارواشه او جمعته سطه اینو کامتور شکلونتا سلام دیوانا اینو دیشی جو ده دادر اینو فو درده ده دیوانا موانا اللہ فا قویدی ویدا خیییتم او ارکل چه تانسو تا پیشکشی و قریشی بی تحییتن پا پیشکشی ایتر دا اقل پا زدیر آورده جا حیات اللہ تیکسا نا پا حیو نا تانسو جواب برکه لتاوست دا حیو دادر یا احسن من خا بخسن تر دا دینه په دې کلی زعله السلام و علیکم الله احسن تر دا مستحب دی او د دوه یا عین سلام رد کا دا واجب دی السلام علیکم عارفه خلا عرب پدې کې دې تکلې اے لکه پته او کوم دین نه اورېکې ایمان په کوټه کې تر په دې تعبیر سره چې پدې شوند باندې کولیږي دما بیاړه د سره خدای الله سورت میلاووم نه سره رسول الله میلاول دی انجام کار دی دګي ان ته چې قدر دی چې د شافه عبد مرقدر نشته کړی اته دلاقه دتم له یان دګي ایمان چې کم دی چې مکه میمامه مکیږي دنو میمان قدر دی چې د شافه عبد مرن کری وایي دایلم <سؤال> قدرمن تووینږي سات <سؤال> علم دله ته قدر څه خبرونه چې علم كله موږ سره مليصه ته دا ان کوم څه چې د مونږ خو ز دې یا او ریان او صوری پانا صوری پانا صوری که ایساد اولا که اونه کسونه دیگه چپک دیر اپیزد دیر ذر روی که اپیزد دیر ذر ریالونه دا قطعا مطارا اپادا سی موٹر که در بی جاتا دیزینا در دارو خدیث دا آغا او تبار رو گذیرم او کشمانی مالو گذیرم چنی عراجی او کشمانی مالو گذیرم او بس آغاز دونو خیان خلق که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 مسلمانان جو، او تدبیو مسلمانان جو، بلدلی وطبیه چی او صلیه کافر صرمو الحکشو، او بیرتا رسول اللہ تا واپس نشو شو مده کافر نیر او صلیه پاک آیات ماندل کرده چاپا راکنس جواب بکر، جا اللہ دا چاپا راکنلہ، اکم ایدان او کاریات خودی دا پر آگلی، کانا پیسلی دا پر راکنس او ناگر او دلیت براکتا کرده چوونچی کافر دی پښتو په دې کې تعالې به یاد غواړم د دې روکو پی دا وکړ کنه دا روکو د سلاوت په اعتبار باندې غواړم چې نه په اعتبار غواړم دې فریق دي او یا بر کې بیا راځم چې د فریق اول او د فریق الثالث حکم جوړو نو حکم دي اول پنځ کې ثاني دي دا په حکم د ادار نه تردا لا تقف منافق، فهي جدا تقفى أنه يومي، لا تقفى الله الله قال لي فما لكم أي إن لكم في المنافقين المنافقين يتوى المنافقين فقد عمانا ذا فشان دمنافقانو تي تعتين سرتم جماعة تيلي تعتين تمنع سرتم جماعة تيلي تعتا سكرد دريد اولاہو ارکسوکم اولاہو ارکسوکم اولاہو ارکسوکم اولاہو ارکسوکم دی حکم د مشرکانو تا بے ماں کسبو آقاہ دے کھتے ہیں آقا سب سلی کا سب دا دے کافر و پور ملعک شوی دی کندی ملعک شوی دی کندی الحاق و لحاق و کافر و پور راگل او اتو ریدونا لا فکم پر ایک والی رب دے فکم پر ایک کوئی مسلمان دے هل تريدون تاثيرها للغاية أن تحدثون أن تاثير جلد في دعية تيام توم شماركي تاثير معنى وثمانا تعدوهم من جملة المقتدين من أغسوك أدوالله الله فالله هل تحدثون محضورتين وفضلات حد في جائز كالله أقول مرأتين لما بسبب كسبهم فقط أكسب ما تعتدون كسب السديد لحق بالكفار اعطل خرابا او من يدر اعطانن داره انا مسوك جا لای دمران کی بلن تجیب لتو سبیلا سبیل الحلائت لای لحلائت ولا فیلاتی ادا سبیل ادا سبیل ادا سبیه چا ده دی اگه پا ده پتما ده چا تاکا اسلام روگلل دبی در کنار اگه پا ده پتما ری تا ده اسلام نورد ودو تمنو لو تکرون من نو کو پر کوم ولي تاسو نو نظرې دا دو کوپر تاسو یې چې تاسو کاټر شو ایمان ولاو خدای چې نار کا کما کاپورو کما کاپورو کما وکړو په کوپې لکه څنګه چې دې کوپر کې وامه پټه کومونه نشه با تاسو او دوی هغه د خبر بدلږي شما رضا تكون مون تردموه قلتانسو و بي او قتيد ايلم خبره قراما ستا جاربه تانسو و بي او قتلت ان تكونوا قلتانسو و بي او زمان دان غرقنا دي طالبان او قتل سوئوه يارمو توجيه كيزل و تباكار دي كمي شای تانسو صچ ہے اور حیوان برابر په دینو پکو پر دینو پکو پر برابر یو دا یاد درته دا به نشي چې مووی چې تاسو دې کې غلبہ مخاطب د بغاې دی د شغکه غلبہ مخاطب د بغاې دی مخاطب بغاې باندې ويکونون کپته کونون لکه په قانون به له بیا باګه له پدغه په مخاتبه پدیګه کنه په د مخاتب په غاړه اسره شروع زر دل کل زین را سفران شې تر استا نپناته ته چې موږ نه کوم تاسو موږ شه د دین او دوستان حتا ل خاجری کی په سبیل الله دېګه پلا دخره کی ماشه هجرته کی کم هجرته ولید ده دې هجرت پر د زمانی کداشه حیثیت ولک په دې زمانی کې اقرار بشهادتین چي دي مګېږي هجرت څخه قبل نه په حماکه را لیدل په حماکه کې ټول بیا ایرسله دا هجرته ما عدل کڅي اته توې په ولدا خدای الاسلام شو کنه بیت هجرت او توې چي حديث کراغلې دا حديث مبارک رواه ابن ماداوة براني أو بخاري الى تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرة فترقى لختم لشيشتة كم يقول توبني ختم حتى بتاتبع اماما قال العلامة العيني في شرح البخاري لغا ما ترفضت في النظر كما انا ما اعجتني نظر قال العلامة العيني في شرح البخاري المنازمن الحجرة الباقية في هذا الحديث حجر السيئان سيئان هم حجرت اغلب ريخوض بلد بناونه حجرت توقيت توقيت توقيت وتوقيت الحديث تصريد آل ويقى هذا فضال ابن عبد مبارك روايط حضرت تمارور دل حضرت المجاهد من جاهد نفسه والمهاجر من هاجر ما نهى عنه هذا قذالي بن عبس سيدي فحم قال لي راجل قال لي يا خليفه الله يقول من هذا هذه الصحاب تابعين بدين منو دغه حالات ثبتا دي بجو دین ولاد دي کو دین دغه دي په واڅراره کې درې ولکه په دې کې دای کله طالبان د یعکم دي دغه په دې کې اصفای یو په کم دي دا حدیثه درجه دي دیس مشوي علي کده حسن دا حسن یعنه هدي کلا غیر عینی ویژی کل غیره کلی. غریب دی، کلی دی. دی دی تالیمان زمان دی، چکل زمان دی. تبا سند دی، بیمانی بیر باتی رکن تاک، لا خبر اکی بس. ماللہ پاکوی، تر دی چد می حیجرتو کی پی صبیل اللہ، نفا ان تولو کدی رازو کڈا حیجرت، نفا خضوحوم بینی سیحکم شور و شور، سا رزوی فنی قول، او ول خریق دی غره ها زمایا څه پر حقوقي او دا پای اول لا شروع دی دا زم چې وې نه دی دانی ول لپاره د دانی ول د د قیدو ول دی وقذوهم ویني شي څنګه انګو ویني شي او وقتلهم امره دی څه بریک دی چکم حکم دینه دا د پریک صالح سم دی خان لذي پریک بیان ما کړی دی هل وجدت موئل كم دای چیتاسو بیا مون او ولات ات تخیزو اتا سمویشی من د دینه دوست او امن کی او ولہ نسیرا مددگار حالت خوف کی یعنی په اس حالت کې د دینه د هوشتي ولي زکه د دوستي او د مددګارۍ د اسلام شرط نه شرط د اسلام وړاند شرط دی مسلمان دشتي به مسلمانو تاسو شنډم ماش پرې کې ساني شروع کې جمرې ریټ کړوا اده دې پرې کې ساني بغازه تعین کوم برافا ساي تعین میکړه مگر الا خدا پرې کې ساني بدې تاته سنواي د دیب ووجدې ده نه وایې نه نه وځل سوځي دي دوه وځي الا الذين مگر هغه کسان دا پرې کې یسیلون چې دی اورسي دی او پنوونی شي نا وځاو ولا ته اله قوم یو قوم ته بينکم چې په ما ستاسو تاسو کې او په بین د وی کې میشا اون وادي د نې جنگ دی نتیته چې کوم کوم چې تاسو وی وادي د نې جنگ دی او وی د پناونې ولا نو لکه څنګه چې چا ترې وعده کړی دی نو حلیف ته وعده کوونکو ته به هم څه نه وایو کنه یو حلیف ته کنه موندل د ویږي د دې دا دا دا دا شو دا شوکتی دا قوم دا بني مدلیږي دا دا خو او اسلمي دي پیغمبر علي سلام مبارک د هلال ابن عمر مر اسلمي سره صلح کړو وې تا سلام جنگ مو کو متا چې چا پنو نيونه نه کوي نه سلام جنگ انتظار کوو دا براچې خان داه او شری بني یعنی اسلامي یو یو وجهه او جا او قوم تاسو تراغ حسرت نا راجر قد حسرت دغه ماضي چحال واقع شنو پلا من قدر داګه ماضي یعنی مسبطا چتنګي بي صدورهم د د تا جنگ تاسو نه تاسو سره جنگ کوي کي سره جنگ کوي بي ان سره دې تاسو او يقاتلوكم او يقاتلو او يا چې کوم دې جنگ کوي سره نخفل قوم سره سر جنگ کوي بي ان يكونو کوم دسته تاسو په او دریځو د قوم سره جنگي کې نه نه تاسو سره جنگي او نه د قوم سره دې مصالحې دي کړي دا یو قسم ده چې دی اه او لوښ الله او کله یې راځه کړی وی لسلتهم الله به دې مسلټ کړی وی علیکم تاسو باندې نه په کوم تاسو سره به جنگ د دې زنه به کوي کړی وی لیکن فلقا د دې فزنه کې روب وغور دا سره جنگي او نه د سره نو اللہ پاپوئی پینی اتزلوکم کدوی تاسو نیک سویی کی دا قوم جمین ام واقشتا ریگی دا قوم دے دا بسرادا کدوی یک سویی تاسو نکی فلم یقاتلوکم دا تفسیر ایتزال دو فا تفسیر اید نو فلم یقاتلوکم دا سرا جنگ نکی او او پیشکل لہ و را پیشکل لہ الیکم السلام تا او انا قیاد دلام تمام ان قياده او تابعداري نپماجع على الله ولکم ندي کردو دي الله تاسو سره پر توجيبه ني سبيل سبيل القتال دا پري کالس تي چوما حکم دي کم بل چدا, چدا بنی اسد و بنی بی بی بني اسد او او بني غطبان لأرض اكتئين قومة طالبة يريدون ارادة لذي أن يأمنوكم تأسونا في أمن بإصحار الإيمان او أن يأمنو أو في أمن لأخبال قومنا اردت لك كفر يقلال <متحدث> كل ما ردوا لكن حال هذا اردت لك اردت لك وفصله إلى الفتنة فتنة قتل المؤمن وجل المؤمن او شرك وكفر دي ن اركص ویګل دی واقي کیګي په هپا هغه په ځکه فورن مسلمان مرته نو اورنه مرته نه په ইলم قوم درم ا وی نمیته دونکو کدی ته تاسو نه یو او ویل خو او نه راغور دی څنګه د او ویل خو پکم ځاګرتیږي او یا اتزلو فَلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ تَقَدَّمُوا ورده دې کوي یا تزيلو نه دي نو یا تزيلو نکم دا انسانہ دلم سره سو کور دې ده هغه او ګیول قوند نو دل تک یې سو غرد نو نه ولم یلخو ان رتش ولم یکفو د بند د تاسوونه لاونه خپل نه په خو می سے ملوقط کئثقی کمم دی کې هلته و جب مو هم دته تققیف مو هم د سپون کے ل ارت دی او حکو مقع والل دی اوغ لا کا او او لا کسان کديعلم من د او دی ش جا میں سرجمکو ک خ سر مولائے کا او دغ کسان کوم تاسو ته به مسلمانانو باندې پند یو کا کوینک سر جامید مطلب به ری ری پی جامیدا سترجمه کړی وکناو جا اننا لکم مڠا کر په باندې سلطان مبینا دلیل خکارا ندی فقتل په او الله پاک بد خبر روان بن و او شان د مسلمانان لا شان د مسلمان عزیز ان يقتل مؤمناً جير و جير مسلمان آه. الا خطئا مگر با غلطي سره په ختایه سره شان د نبي ا کتل یو قتل کړه يور... من حيصه بل مسلمان قتل کړه من حيصه او مؤمن دي کمن حيصه انه او کنه شاند مسلمان دان دی چې دی دی مسلمان وو خیر کوخه خطا یو وجود نو خطا باندې د اخلاص ته کنه بیان پکې څه خبره شته هدایت یوی دی چې قاتل خطا انم د میراث نه محروم دی او قطارم پښتا او دیتم پښتا ولې دې شریه کار نه پیژنی هدایت یوی دی اخر هدایت کې دی سی به دی چې بارحال باندې د احتیاط تر کړې د نو پندقه خدای رانشي ځین فقټ له خطا ده نه چې بیا احمد سره بلا قضایې ته ده ته نه توبالي نو سلیحه محمد سلماني په تاسو وجه چې ته سره خطا لازم ده خدای کې دا ودی جام دغه نه تخصیص ده ویږي رضا او ومن کتل مؤمنن بیا نه قانون ده کته خطا چا چې مړک حطا ان فقله يسرا او بخطا يسرا ريجي آزادي نو رقبتن مدبان لازم دي په عليه تحرير رقبتن ازادهول دملي مري مسلمان مريسلي ها مريچ کم دي غلام دي ک عمل لفظ الرقبه جان کنه دي راضي مؤمنتين مسلمان دي تر تکي بس دي کې قيد د اسلام په توکي د دې کې بشک چې به معنازه دې خپل قايده ذا تحرير در قديم مؤمني لله تعالى باب قيد رضا الفارابي ها او ديهت مسلمتون الى اهله دا وارثان له پارا ها او ديهت مسلمت او ديهت پي مسلمت معدات چاغه بس پاريش شيو و دافلي شيو دي اهل دتہ ورثو دمقطوستان ديه قید باندې چاغه مسلمانان ني کرے ولكه کاپيل نو مسکاتر د مسلمان نه لاس وری شي نه شوړي الا ان يسودقو مگر چې دا وارثان د مقبول اخیرات او کی د دی دیت او فقاتل باندي نو شو کپر کړيږي نذا کړيږي وګره کفاره ته جواب دي کفاره بدی... ساتلې نه په سپه په ما په دیت ثابت شي کفاره شتا نہ په امکان او تفصیل وایي چې مقتول من قوم ليقومنا عدو بالله کوم استاسو دشمن دي يعني سمانه استاسو او د د دا يعني حربي دي استاسو د دا په ما بین کې حساب نه لابد تا له نشه واده بذات خود وهو مؤمنون نو دې دا کې راکدي استا نشته دې ختم شو په تحرير رقبتن منتن تحرير مسلمان دی حدیث صورت کې چکم دی دیت مشتولی ویږي زګه چې دیت میراث هو تر او کافر د مسلمان نه دی علاکه میراث لري شي صورت بین کان من قومه ا کتو دی قومنا بینکم چې په مابنس ناشوکی او بینهم په مابن دی کې میثاقن دیږي صلح او عہد زمدا و دی نه یا صلح ده نه عہد زمدا نه یالک ده د م حکم د احلیه ما پښند حکم د مسلمانانو دی کنه دی نه پدیه تم سلمتون یت پای چې عباس برل شی وی لا حل دتا او تحریره قبت المؤمنه ومن لم یجد اغه چا چې بیان دا داسه کم دینه دا د او دا کفاره بیا ان کان القاتل مقلسان چې قاتل سری مقلس دی نادار دی فقیر دی نباث پس یا مشرعين متتابعين فر لپسی لگا تا توبتم من الله دا حکم په ترته د توبې ده الله عز وجل ته من حكيمه ومن يقتل اچا ملک مؤمن المتعمدا قتلا فجزاؤه مجزا د جهنم دي پیدا جزای جهنم دي که خوده دا جزا ورته وایا وجزاؤه جهنم و ان جزيا ایا مرګ دی انجوزیا یمښ او دوی ما خبر دادا چې جزا د دی کدی مستعلوی علا له زمينه څخه کافر دی او یا مراد د خلود نام څخه تبیل دی مرګ جواب یې وکړ تا دا چې فکر خیالي دا درې جوابونه مخې عليانه موخه دی وایي د جزا کفر ورته نه ده ښه علا و من يقتل خالدا بها دي په طريقې کې مې شي یو صدا وغد او الله په غصې